Si duket kemi një thirrje. Në rregull, si duket, iku thirrja, sado qoftë derisa të inkuadrohet shikuesi i radhës, ne po përdorim pyetje shumë tëa që kanë nga përmes Facebookut. Pyetja thotë, "Kur lexoj Kur'an në gjuhë shqipe për xhennemlit, shanohet shumë herë fatkeqët. A ka të bëj kjo punë me fatin apo ju?" Jo? Nuk kam të qartë kur thuhet xhennemit fatkeqë. Jo ja, nuk ato bëjmë e fatin në kuptimin që ne e kuptojmë, do të thënë kuptimin e fatit, ëh se dikush është fatkeq, ashtu të caktuar e ka, do të thot pa dëshirën e tij, pa punën e tij. Kjo nuk është e vërtetë, por fatkeq në kuptimin asoj që ata kanë përzier, përmes veprave të tyre, përmes fjalëve të tyre kanë përzier se ti janë ata fatkeqët. Andaj kurtëllazohemi në Kur'an për ata që janë në djhenë, janë fatkeq, çili më nuk është për ata se janë gjykuar ti janë fatkeqët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 Për këtë në ka folur bërrajbë një azip një nga shokët e Muhammedi sallallahu aleyhi osellem, i cilë e përcër një hadith të gjatë që fletë për rukëtimin e shpirtit. Prej, para se të delë nga trupi, pastaj duke dojnë nga trupi, dhe pastaj pasi që të delë nga, nga trupi. Dhe në këtë hadith përmandët se njëriu për një kote të saktuar, kur delë shpirtin nga trupi ti, trupin betit pa shpirt. Dhe sh lartë të ka lau gjellë u ala, dhe në qofë së është i mirë merë lavdrata dhe përgzime për shpërblenë, qofë së është i keqë, pa dushë i merë qërtime, kritika dhe kërstime nga lau gjellë u ala për denim. Kënër ju të varroset në var, atërë mbet i shtirë në var, dhe kur familja ti e braktisin, tash në kuptim e braktisin, do të të e varrosin dhe hudin dhe mbita dhe largohen të afërmit nga aj, atër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 pyetëtë shikuesve dhe kjo fazë është e dedikuar për thirrje telefonike. Sidoqoftë kemi një kemi një telefonat e inkuadrojmë Kush na lëmë rad? Asalamu alaykum. Aleikum salam wa rahmatullah. Po, mund të bëjmë para shume më pitë. Po, vllai ndërruar orën. A fun dëgjoni? Po, po shumë mirë po ndëgjoj, falë vllai. Po, dëgjoj. ë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 ato una ragova me neglizjata ne personit dhe tash vallohi u betoa ne Allah shumar, të pa. një kohët shkut, se mo nuk ka permendi. Po po me kohe te shkurt i rash pishmones bese nuk dëshiroj se to putet ky persona dhe them por kës çfarë? Atdua me a permend sërish se vose jam betuar ne Allah. Po e qartë ullam, e qartë. A ki ndonjë pyetje te Allah? Po ja, jo vetëm ti je. Ubo valla, ubo ash ash edhe ty Allah te shpoblet. Allah te shpoblet pyetja është e qartë do të, të ka të bëj me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 Por nëse instaç le të ruhet dhe mos të ngutet në betime, mos të ngutet në betime nga së betimin e Allah xhallahu alajh në është një punë të madhe dhe duhet të betohet vetëm për punën të, të mëdha. Kjo është përgjigje në këtë pyetje Allahu Azza xhël e din më së mëmiri. Pyetja këtu që na mbet duke e analizuar ishte një pyetje e një shikuesi që ë thotë kështu, hojë nderuar çfarë do të na këshilloni për muslimanët që jetojnë jashtë Kosovës në diasporë. Vë nderuar për këtë kokëshëta të shumta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 por duhet që të jemi të lidhur me familjen më akreballokun më të afërmit me vendin ton. Ngase telefoni aktivani takojm, Allahu xhalla wala këtu na ka krijuar dhe Allahu ka dëshruar nganjë në këtu të jemi, këtu të veprojm. Në çdose për shkallë të caktuara, detyrohemi të dalim jashtë, atëherë kimi dal jashtë për shkak se nuk kemi pas çare, kimi që të ngarkuar, të obliguar. Përndyshe, nuk duhet haruar vendi ku jemi ritur, familjen që ne ka ritur, princën kujdesu për neve, nuk duhet haruar kurrë dy entrikshilla themelore mendoj që janë të dobishme në këtë rast sepse thashën mbetën shumë të tjera që mund të thuhen atë në këtë në këtë drejtim. Shikoj në ruar ne vazhdimisht presim telefonat e juaja, do thotë, dhe padyshim derisa të inkuadroheni, ne kemi mjaft këtu para veti me siguri njerëzit për shkak edhe të ngarkesës modë në telefon më tepër po preferojnë që të uh, inkuadrohen përmes Facebook-ut.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 Atër mbetemi, atër mbetemi në bindje. Sdo qoftë, kemi një telefonat, kosh, kosh, kosh, kosh Më mdene, mdeleni, në lejmë rohet. Në mësish në dalën i zërnë telefonit, atë në mbëgjenin nga telefonit. Zërnë në televizion, në dalën i, në mbëgjenin nga telefonit. Dukët ka problem në lidhje. Sdo qoftë, presim, në do shta na kyqet për sëri, andaj nëse në nëse nëse uh, kemi bindje nëse në kemi bindje se jemi, i kemi bërë dy sejdë atë ndërtojmë kët bindje dhe nuk dhe nuk kthehemi në dyshim çu duhet vepruar nëse nuk dim se çfarë është bindja për dyshimi atëra më mirë është të bëjmë edhe një sejdë gjasë nëse në kemi bërë 3 sejdë atoja 3 do të llogaritet lloj nafile vullnetare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 e pasaj përgjën dhe gjemë për mes televizionit, Allah është përblikët. Dhe që uftë, është përgjëtja, kohë gjendiruar, shëjtanët dhe të hithën e gjëhënem, kemi një telefonatë, si kësa në leminë në garajgjia, selamu aleku. Halo, alo mjë zhita, minë roma, minë roma, minë roma. Ako më të si një përgjëtja? Po, po, orë nëni. Uh, më të janë një tonë në Gj Po, në mozi i jatësis është shumë vonë, është dikonë uh, në njënvejt e gjysë. Po? E dhe uh, imësako e ndikonë në nën 3, 15, nën 3, 20. Ajo të ka problemë se nuk përmonet me prikë jatësin, deri vonë, do me këmë për genet lajt më harët. A ka mundë si uh, me shtu jatësin deri pakë para se me imësako, ta në në toalet dhe jatësin e dhe sa vonë? Do të tëtë uh, me pritë deri sa... So? Te pun para im soakut atërmu qum me falasina, po? Po, ne pa para im soakut me falasini, edhe pana im falasë savon, dy volte ne toalë afër. Po, pyetja është e qartë. A keni ndonjë pyetje tjetër? Jo, nuk kam. Selam aleikum. Aleikum selam. So e përkët kësaj çështje, kë fillim mirë duhet ta dim se çdo namaz dhe ka kohën e vet. Dhe yacia, koha e saj dietaret kanë mos pajtim për kohën e saj, mirë po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 me mirë me fola të semiftërsë, por ndryshe thash duhet të përpiqet që ta falë në kohën e vet, qe Allahu xhallahu ta thot in salata kanat ale mominina kitaban mawkuta, me dhurat namozi është obligativ për besimtarët në kohën e durr. Dhe Allahu xhallahu e ka caktuar kët kohë, kur hyn namozi dhe kur dal namozi. Brenda kësaj kohe lejo të falet por jo të nxirr namozin jashtë kohës së sati. Andaj duke pasuar thjesht këto, se kuajacis ka mendime dietare se thon së shtrihet derisa tin ko sa bot themi për arsye të caktuara mundemi që ta marrim këtë mendim për rrethona të jazëkoshme sado qoftë kemi një telefonat tjetër selam aleikum aleikum selam a mundi po të thite po po urna ul la urna e, ne se për shembull menaxh kur shkoj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 çfarë çson njerëzit bezis njerëzit po i tregoni imamit imam i nderuar hoj i nderuar m'ka humbur një gjë e caktuar lutem informojax xhamatin kush e gjend në mëyrë të çet para mendoj nuk lejohet të bëhet zhurmë në xhami edhe nëse kemi të bëjmë me një kërkesë legitime tonën të kërkojmë atë që na ka humbur e çfarë të them nëse ka të bëjmë me ndonjë zhurmë e me sqetësim domo me gjëra të kuota pa lidhje që edhe në rrugë të flitin janë të tepërta yonë në xhami a në sallon këta po mund gjenden tonë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 Shukot në ruar, u rikëthyëm përsëri në pjesën e trejtë e këti emisioni dhe sikor e kemi përmandur, jemi në vazhdimisht duke u përgjigjur në pyytit e juaja. Në manisht gjithë pa uzës, patëm edhe dhisa telefonat atjera që u inkadruam për pak më vënesë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 e lejuar. Gjithashtu një nga pyetjet që ka ardhur është do të thot, thot kështu. Uh, Allahu e shpëleft për punën që po bëni, Allahu e shpëleft edhe ty. Pse shiha të lejohen ende ta kryenin Haxhin kur e dim se si janë të devijuar? Pse lejohen me hynë në çabën e bekuar, Allahu e shpëleft. Për pyet për pjesën e parë mund t'jap përgjigje. Se janë të devijuar apo se do të thot, uh, ata janë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 Gjithashtu të thëtë një pyjtje, këtu janë pyjtje që kanë arpa mes SMS-it, se të qoftë të bëjmë një lej balansja po, se vetëm nga Facebook kemi duku përgjigjë, s'paku të balansojmë pak me SMS, thëtë e kam një problem lidhje me ata njërë që janë me shehlerë. Kam njoftuar një djallë dhe a i më ka thënë që është muslimanë, por kur këna full për islam unë i konvejt e a i që atërë më ka të regu që është me shehë.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 Se fillon vore, fillon e vlijaja të bën dobi, duhet më shkum ose sill atje më gjithë të parë na bën dobi. E kështu më radh, shehi din çdo sen, shehi duhet përkulemi para tij, çuse koksobindje. Atëherë jo nuk bën martu me te. Duhet më dalogu për ti nga se kjo është devim serioz, që një muslimane nuk mund të jetë grua e një njeriu që koksobindjesh. Koksobindja gazetarë dikon ai nisë i dukon fëmi të kët frym. Mund të bën gruas presionin që të vijë me të në tyrbë, të shehi të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 kohë e akshë omi të zen, pasi që ke filluar uthimin, dhe uthimis gjatë, aq gjatë, sa që hënë kuajacis dhe ende në uthim, dhe nuk kemë mundësi të ndalësh, nukon të falësh namazin, atër kërshkësht dhe pejtë bashkajet. Në këtu kushte, lejohet bashkim. Për nërështë, duhet të falë namazin në kohën e vetë. Thëtë, uh, që farë thot feja për muzikën? Kjo është pyjtë të aman konform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 Kush i bindet, kush nuk i bindet, kush e praktikon, kush nuk praktikon, kjo paqësohet çështë tjetër, po ne duhet të ta dimë çka sot theja për këtë çështje. Fat të cen të fjas la ilallahu dhe a mundemi të lutemi për ata që kanë vdekur, nuk kanë qenë namazi, por kanë dit shadetin. Kush lëla? të fjas la ilallahu, njiçë kanë në fund të emisionit, tharë se janë 7. Përmendës është dituria, do thot bindja, pranimin në shtrimim, vërtetësia, sinqeriteti, dashuria. Këto janë 7.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 isha më bën do pyetje jam kanë e re jam martu pa ist prindet ka marr burrë martuar ka gru tre fëmijë po jam kanë e re nuk e kam dit po sot jam pendu i lutem Allah të më fal gabimin etash e, e dis se kam gabuar Allahu më fal wallahi ti nëse jam martu pa leje prindve kjo gabim kjo gabim gabim as prindi t'i imponon vajzës burrin e saj thotë kjo është burrë gabim është kjo fatale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 apri shadetin syni i kaltërt, po të kojë tjyrbeja e kështë mëradë. Syni i kaltërt e dëmëtën shumë rënë shadetin. Ma dje me zjelen gjallë, në qovë se përdoret do tëtë përbereqet. Anë qovë se dikush me ndanë, se syni vetë ajsyj, ka si fuqie me ndikutë të na, atër e rënen tërë se shadetin. Ko shkon tjyrbe me lud vdekurin, ta din, ta din, se aj dhe shadeti Shumë, shumë këtë që i kanë punë. Një musliman që i ka kuptu, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, aje din se nga krimet më të mëdha që mund të i bënë, është të shkanë në tyrbe të lutët, të hudhë parën vërë. Kjo është nga gjënat më të mëdha. Të shkanë të faltori, të të tërgom që kam ka gjitë. Shkujet të faltori, nga mëka të mëdha, ledzimi i, i, i, i, i shuplakës, për mes vijave, me të regu që ka kome gjetë, shikimi i filgjanit, këtu e dëmtojnë aqë shumë, përja e lelela, sa so që mund të rënojnë tërsisht, mund të shpartalojnë tërsisht. Ne duhet të largëm nga këtu, edhe po të kuj, në endosë po të kanë të kalit në shtëpej, në kjerë, e ku e di unë ku për të në rujtë, këma është me dë vërtetë shumë absurde. Shum absolut. Unë jera pata thënë më një rast sepse ka qenë qesharake, po më duhet besoj të bëj më qetsh. Thash, ai kali ka katër potkoj edhe rrezuhet, edhe gjën diçka keqe. Nuk e ruajn potkajt nga keqja. E ty po don një vetëm 1 metër pit këshieve. Ai ka është besoj ti që njëri më vërtet nuk nuk mund ta ta percepton, nukun ta kupton. Një musliman nuk e bën kët kurr. Duhet, këto, duhet të largohem nga kto, duhet të largohem nga kto besotni. Thot jam e, pes vaklin namaz Kam një frikë vës, nuk kam besim me vete, me dal. Çka më propozon të bëj? Njëri udhësi i shfaqën këtu vës, se duhet më nisë këtuën pej sejtanit. Andaj lufta më e mirë kundërt të na është që nëriu ë ta lufton me të kundërtna saqë të urdhën vësat. Nëse ato tentojnë me zon vanteti, në çon se zon vantëriu, nëriu mëndon se tash për një mëqja çashtu. Jo. Provoja praktikisht e se e shësë nuk ka çashtu. Për shembull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 apo në goddat meta a ke mi dhimbje ke mi dhimbje po pse po naim kriju nga nga oshti ai këtu është si shejtani ti mos mendon se Allahu jalluaj e lën pash në udhimin ai jo ja, Allahu do të jap dënimin e dhimbshëm dhe e din Allahu si e dënon atë që është kriju nga zjarr i si e dëna te Allahu me zjarr Allahu e din këtë punë tani nuk duhet të të dyshim në këtë çështje a lejohet të ngjiten syrza kundër dillit për motrat është ndaluar për motra muslimane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 i garantonë motërëve të në muslimone, të shkolojnë drejt, e të punësojnë drejt, që mësë të diskriminohen, përshkak se si kanë vendosur të i bindin Allahot azogjen. Allahun arrujtë. Allahun arrujtë. Allahun arrujtë. Dhe qoftë këto, do tëtë përshjetë se imi duke shkuar ka fundi, kemi edhe pyqe të shumë të ashtikuhet në ruar që si kanë ardhur, por dhe qoftë unë përme aftohen me një të fundit që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 Mendonispur Allahu Teala selam, sikur se lë sallallahu ne madh që kudo që muslimani ka nevojë, pa ndihmën e Allahut Zotit u ndihmon. Kudo qëoft ajo. Lë sallallahu e manduar që të ndalet gjakderdhja e muslimanëve, të ndalet skeleta të tëtë të tjera që ata të jetojnë lirshëm sikur të jetojnë popull e tërë të botës. Allahu na uzoft, Allahu na permësoj xhenetin ton. Allahu na msoft fenë si duhet, na boft nga ata që e praktikojnë këtë vesikur se Allahu ka kërkuar për tyne, na boft Allahu nga banorët e xhenetit.